i kaže u njemu nezarna alel kitab tibyan li kulli shay'in mi smo tebi objavili knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve kaže mujahid i drugi mufesiri otabiina li kulli shay'in umiru bihi aw nuhu anhu kaže mi smo tebi objavili knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve za sve stvari Kaže za sve stvari, kaže Muđahir drugi, za sve stvari od onih koji su naređene i od onih koji su zabranjene. A onda nakon, nakon toga, u drugom majetu, odnosno uporedo sa objavom Kur'ana, zadužen je poslanik salalahu, sallam, da pojašnjava to što je objavljeno u Kur'anu. I Allah svano tala i to i to kaže uh, u surah Nahl 44 ayat 29a i like al-zikra li tubayyin linaasi ma nusila ilayhi jer mismo objavili spustili al da bi ti pojasnio ljudima ma nusila li da pojasni ljudima ono što ime objavlja Aoj pa ma, oh se pojašnjava da je da je bahir, da je spušteno i ono što je došlo suneto. Nije samo suneto ali ono što je došlo suneto to je spušteno. Jer kaže Wanzelna ileke zikr mi smo tebi spustili zikr. Nači objavu litubayenilnas da pojasnio ljudima manuzilede da pojasnio ljudima ono što im je objavljeno. Ono što je objavljeno to je Kur'an. A ovo što je spušteno, nazvano zikrom, u ovom ajetu, uh, po mufezirima, mnogim odnosi se na sunet. Znači, da, da sunnet pojasni ono što je objavljeno u Koranu. I naravno, ono što nama u uglavnom poznato, a to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije preselio, nije otišao na hiret, sve dok nije upotpunio din, potpunio vjeru, pojasnio umetu sve što je od vjeri, sve što je bilo potrebno da znamo prije smrti poslanika sallalahu alayhi vezelem, on je to nama pojasnio i Allah svanatala pred samom njegovu smrt je objavio onaj poznatiji ajet suri el-majdi, treći ajet, alayhi wa svanatala, alayhi wa svanatala, alayhi wa svanatala, alayhi wa svanatala, kojim Allah svanatala naglašava da je da je a, toga dana u potpunjena vjera, i potpunje nijamet i da Allah še sa vjerom islamom. Kaže poslanih sallallahu alim sredimu hadisu koje bilježi Ahmed ibn Mađevi da dostojno ma terektukum ala, terektukum, pardon, terektukum ala l-bejdaa ostavio sa vam na jasnoj stvari. Bejdaa nekije jasnoj i čistoj. Lejluha kenehariha. Njena noć je kao njen dan. Koju stvari? Nisi se na vjeri na Kur'an, na Sunnet pojašnjena vjera u detalje sve što je potrebno nama do da sudnjih dana. La yazeeru anha illaha. Knjaž jes krenjti sa tog puta, sa tog ta te upute pravog puta osim onaj uh eh, kojem je određeno da će propasti, da će da će skrenuti i da će završiti na dalaletu i na dunjalku i na hiretu. Kaže Abu Zar Allahu anhu tufiya Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem وما طائر يحرك جناحيه نبي صلى الله عليه وسلم اا دا nema ptica koja pokriča sva dva krila fisema i na nebesima, illa wa kad dhakar lana minhu ilma a kaže, da ko je, znači ptica koja na nebesima kreči kreči dva krila a da Allah da poslanik sallallahu alejhi nije nama on joj spomenuo znanja ako bi neko se reklo pa dobro obilježav imam Ahmedu su su sunneto koje je to znanje nama ostavljeno opticama koje leti sa dva krila znači to znanje koje je došlo u Kur'anu i sunnetu sunnetu u Kur'anu koji su došli opći principi a u sunnetu koji su došli det, detaljni pojašnje, pojašnjenja detalno propisa sve što je bitno za našu vjeru pojašnjenje noje i nema potrebe da se izmišlja unosi i donosi nešto novo do sudnjih dana od onog postojećeg što postoji od ajeta alhadisa od općih principa postoji znači i osnove na ko osnovu koji se zaključuje sve novo što se desi od nove stvari do sudnji dana na koji se može spustiti propis nema nije, znači ni jedni radnji i uvjerenja koju, koju insan može raditi ni radnja ni jedno uvjerenje a da ne potpada pod jedan od pet propisa. Ili je vađib, ili je haram, ili je mekruh, ili je uh, mustehab, ili je mubah. Jedna od ti pet stvari mora mora se spusti na, ta, na tu stvar. Ili radnja, ili uvjerenje. A to znaju oni koji znaju. Oni koji ne znaju trebaju da uči. U kontekstu toga, dolazi nam jako bitan hadis. Hadis koji govori o tome za koji učenjaci jel, kažu da je od temelja kao ajde šaria, od temelja, temelji principa šarijata i koji stvar predstavljaju jedno pravilo šarijatsko. A to ne poznati hadis kojeg je imam neveju vrstio u 40 svojih takozvanih nevevi hadisa, 6 po redu, a ne bi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. Od Abu Abdullah, Numa'an Bashir, radiyallahu anhuma da je rekao qale. Samijatul Rasulullah sallallahu sallam sallam jequot, šo sam Allahu Basanika sallallahu sallam sallam, da rekao, ina l-halale beynun, ina l-harame beynun. Zaista je halal jasan, i zaista je haram jasan. Beynuhuma umur un A među nima su nejasne stvari. La ja'lemu hunne kathiru min nas. Među nima su između halala, i harama su nejasni stvari, ne zna ih mnogo ljudi. Mnogo ljudi ne zna. Femen itte ka šubuhat ko se čuva, pazi, ti sumljivi stvari, pa kada ste breli dinihi u erdihi, sačuvao ovaj je svoju vjeru i svoju čast, omen vaka fi šubuhat, onaj ko upadne u sumljive stvari, vaka fi l'haram upas će u haram, ker ra'i jer'a havlil hima, poput pastira koji čuva oko zabranjene zemlje. Juši kojan jerta fihis. Euh čuva oko zabranjene zemlje skoro da skoro da upadnu u to zabranjenu u to zabranjenu zemlju da, da uđu da uđu stado i da jede u zabranjenu zemlju. Ela wa inna likulli hima svaki krala ima svoju zabranjenu zemlju elawa inne hime al a kaže zabranjeno zabranjena zemlja zabranjene stvari kada lažeš one su maharim njegove svetosti njegova uh, propisi uh, harama elawa inne fil jasadi mudgha zaista u, u tijelo ima jedan komad mesa jedan dio jedan organ ida salahat salah al jasudu kullu kada je ono valjano valja čitavo tijelo da fesad fesad ako ono nije u redu pokvareno pokvarčito tijelo velava je el kalp a ono je srce hadis mutafekun aleh znači bideš je bohari i muslim oko njegove vjerodostojnosti nijema dileme znači to je onaj hadis za koji kaže imam Ahmed da je jedan od tri hadisa koji predstavljaju usulu šerija koji predstavljaju te temel šerijata. Tri hadise, jedan tri hadise, To je ovaj hadis. Inan halale bejin, inan haram bejin. Znači, zaista je halal jasan. Zaista haram jasan. Do kraja hadisa, ovaj ovdje. Druga dva hadisa. Dijela se vredno prema nijetima. I treći. Men ahdete fi emrina hada. Ma lejse minhu fehova red. Ona ko vede u našu stvar, ono što nije od nje, to se odbaci to se odbija. Ta tri hadisa, kaže imam Ahmed, na njima je izgrađen Šerijat. Dok Abu Dawud kaže, kaže četiri hadisa, na njima, na njima je zasnovan islam. Pa jedan od tih hadisa je i ovaj hadis u kojeg, kojeg on svrstava u, stvari, u hadise koji suštinski govori o ostavljanju sumnjih i sumnjivih stvari. Pa je navaj ostala još tri hadisa. To ćemo mišati drugom priliku, kako budu komentar se neke druge hadise, gdje se isto navodi za koje imam Ebu Dawud rekao da su, da su od četiri hadisa na kojima je zasnovan islam. Ovaj hadis govori o vrlo bitnoj stvari, a to je e, da od islama ne treba pravit filozofiju. Ima stvari jasni od halala i od harama, a ima nejasni stvari. Nije ispravno, kao što mnogi e, žele predstaviti Islama kao nešto nejasno, mutno, može se i ovako enako tumačiti, onda u tom toj mutljavini što više zamuti, on više se može odat kretka kako kako njemu odgovara njegovim strastima i oko u kojima žive. To nije tačno. Znači, stvari Islama i šarijata su preci, precizno, decidno pojašnjene samo je do toga do muslimana koliko će oni se potruditi da da to izuče. A ovaj hadij sad govori o toj temi. Govorim o toj temi, pojašnjava znači, na če, kako se islam može podijeliti na ove tri cijeline. Pa ova prva, da je halal jasan i da je haram jasan, odnosno, misli se na halal, onaj čisti, jasni halal. Oko, čije, oko čijeg čije dozvole nema dileme, nema šubhe. Poput kojih halala? Poput toga da je halalna se osoba oženi, jedinje, dobre ukusne hrane, oblačenja, odjeće, od raznoraznih vrsta od kojih se pravi odjeća. I tako možemo nabrajati, znači, koliko hoćete stvari koji u osnovi su po šarijatu, poput, kako kažu, jela ovaj, poput ljeba, da pojedinačno možemo nabrajati, znači, pojedinačne stvari koje su halal. oko koje nema dileme da su, da su one halal. Sa druge strane, vojne harame, i haram je jasan. Znači imamo jasni stvari u šarijatu, u islamu, oko čiji, čije zabrani i toga da su one haram nisu dozvoljene, nema dileme kod muslimana. Poput pijenja alkohola. Uh, ženitbe sa zabranjenim zabranjenom užom rodbinom poput majke i sestri i tome slično oblačenja muškarcima svili uh, zinaluka kamate i tako dalje znači možemo nabrati ovdje u detalje na, uh, oko, znači te stvari koje uglavnom uh, svakim musliman prilike zna kogod živi među muslimanima u muslimanskoj sredini ove stvari zna od halala i od harama te osnovne stvari kogod <kuh> I kaže kaži poslalnik, sam sve znači, kaži komilo, te rektum, te rektum pi, sa na hadis, koje bihleži imam lahve dimađer. Terektu kum alel vedana pi je ostavio sam na jasnoj stvari, čisto o jasnoj Nema Ne ima oko toga. Čija je noć istaka kao dan. Sa ovoga neče skrinuti smo onaj koji je sam počet da ide u propast. A počne da filozofira pravi oko ovi stvari, Pa očito sebi do halal, alkohol očito sebi do halal, kama to očito sebio halal, zinalo, na razni načine i tome slično. ta osor, znači remeti osnovni princip temelji slama. Čovsvi stvari koje su koje su opće poznate među muslimanima, među djecu. A onda treća kategorija, a to je kategorija <kuhem> mushtabihat ili shubuhat, kako je došlo u nastavku hadisa nejasni stvari, tako se prevodi kod nas, tako je najbolji, najbliže prevesti. <kuh> za razliku dovi ovih koji su nužno poznate skoro svakom muslimanu, da su halal ili haram, znači imamo tu treću i za čije neznanje se, znači ne, ne možemo naći nekom opravdanje, da neko dođe živi među muslimanu, kaže ne zna ili da kama ta haram, možemo reći ako neki detalja, nešto ne zna, da li je, ovo, da li je tačno ovaj dio ovaka, ovaka vrsta, Uh, uzimanje kupovine i da li je to kamata ili nije kamata, ali uopće onda da ne zna da je kamata haram, znači to je da može biti muslim, živimo za svanima, te stvari, ne zna. A onda imamo tu treću, treću kategoriju, treću, treći dio, te nejasne stvari. Nejasne stvari. Vrlo bitno onda da naglasimo ovdje. Te nejasne stvari, kako došlo od izu. La nas. Njih ne poznaje mnogo ljudi. Šta to znači? Znači, neko poznaje. Znači, mnogo ljudi ne poznaje, a ima neki ko poznaje. Koji ih zna, koji poznaje, to su hamele to šaria, odnosno ulema. Ulema, učenjaci, oni znaju. Iako su one skrivene kod većine ljudi, poznavanje njih ovih, da li su halam, da li su haram, kod većine ljudi ne nepoznato. Međutim uvijek ima alima učenjaka pouzdanih koji imaju zaista šerijsku znanje koji poznaju te stvari. I o tome govorimo večeras. Znaci koncert šemo pažnja ovaj dio koji koji se naziva nejasne stvarima. Kao što došao hadis, "Bainu huma umur mushtabihat" između halala, halal stvari koje su jasne ko dan halal i haram stvari koje su jasne ko da su haram postoje stvari mustebihat mu mustebat ne, nejasne stvari pa čovjek šta slučajat šta se tu mislim šta je tu nejasno la ja da mu nas ne poznaje njih ne poznaje znači njiho propisala ala haram ne poznaje mnogi ljudi a od nas vode na glase da su stvari postoji grupa koja poznaje i njima nisu nejasne a to su učeni ljudi A onda imamo ovdje, postavljajno se pitanje, dobro, šta se podrazumije ovdje po tim nejasnim stvarima? Preciznije rečeno, šta se po tim misli? Pa imamo učenjaca ovdje neka, čak, neka tri mišljenja u tumačenju. Prvo, uopće poznato mišljenje u tumačenju nejasnih stvari, kao što on ovdje mnogi učenjaci sam nebevi u komentaru u hadisa, jer on ima komentar svoj, sva 42 hadisa, kaže on, to je u stvari misli se, kaže, uh, mušte bi hat, znači nejasnih stvari, lejse uh, bi vadi hat Nisu jasne da li su halal ili su haram. Ili preciznije rečeno, znači, stvari za koje nismo sigurni jesu li halal ili su haram. To su te nejasne stvari. Onima je riječ. One su nepoznate većini ljudi da li su halam, haram ili halal, međutim, učenim ljudima su poznani. Učeni zato što imaju znanja i znaju kako da svrstaju, koju skupinu da svrstaju. I zato jesu učeni na osnovu šarijeskih tekstova koji indirektno govore o te temi, na osnovu kijasa analogije ili na osnovu iđmao učenjaka, a oni znaju imaju to znanje, ili izvrši čtihad, pa pridruži to pitanje za koje je nejasno nekoj postojećoj meseli koja postoji otprije, a za to treba znanja. I za to se uči, zato se školi. To je jedno tomačenje. Znači, da su nejasne stvari ovdje u hadisu, Da se, na, da se misli, znači nejasni, znači nisu, nije jasno da li su halal ili su haram, ne, znači nije, nije, nije jasno njihov status šarijaski. Drugo omišljenje koje se prenosu od imama Ahmeda, imama Ehl Sunnate Vlžemata, da ove nejasne stvari u štebi haja, da se misli u stvari, kaže menzile tu halali wal harami maht. Jer to u stvari nešto što je na stepenu između halala i harama. Niti je halal Pravi čistih halal, niti je pravi čistih haram, nešto između. Izbog toga su nejas. A onda imamo i treće mišljenje koje je u stvari opet se vraća na imama Abeda, a to je da pod nejas istvarima su ovde misli, kaže, misli se kaže ihtilatu halali wal harami, odnosno primjer toga kada se pomiješa eh metak koji je haram sa imetkom koji je halal. Pa se ne zna kojoj, da li, da li, je, da, da li se taj metak koji je pomiješan, u kojoj ima harama i halala, da li, da li se on tretira, da li, da li se tretira kao halal ili tretira kao haram. Pa ima Mahmed po ovom pitanju, na osnovu trećeg mišljenja, kaže, ako u tom metku koji je pomiješan, nekako može biti pomiješan, pa recimo neko, neko je zaradio, neko zaradio uh, na osnovu halala negdje gdje je halal nešto i nešto što je haram pa je, pa je sakupen taj imejetak spojen i udružen se, koji se ne može razdvojiti i ne zna se, uh, ne može samo nakon količinski znat koji koji uh, veliči, ko, ko, ko, ima više uh, harama i halalala. Pa kaže ima Mahmet, ako je uzme ovo treće mišljenje one nastavu ako imejetak koji kojoj je haram i halal ako je većina imejetka halal onda je dozvoljno koristiti kompletan imejet. Ako je većina tog imetka haram, onda ga ni uopšte dozvoljeno koristiti. To je jedno poznati četiri mišljenja oko pomiješanog imetka u kojem ima halala i harama. Da li ga je dozvoljeno koristiti, nije dozvoljeno koristiti. Prime toga je ono što imamo danas često u porodcama, da, da jedan od roditelja ili, ili jedan roditelj na, na jednom mjestu zarađuje rad i negdje gdje, gdje imetak koji zarađuje haram, a onda ima drugi prihoda, unutar kuće koji su halal, pa onda sad taj metak pomiješaju i više se ne zna koji je, znači, koji kada kažemo ne zna koji je halal, koji je haram, misli se tačno koji je haram, koji je halal. Sma po pitanju novac i tome stično. Što tema za sebe, nije na cilju o tome govorimo. A onda imamo ovdje, o toj teme govori također narodni Hađer u komentaru o Fethulbariju, ovaj, o ovom hadisu, pa on navodi... On navodi ovdje da znači ovaj rezimirao prijet od na gore mišljenja je smo tri mišljenja šta su nejasne stvari. Prvo da nije jasno je su halal haram, drugo mišljenje da su između, između halala i harama, između jasnog halala i su harama i treće mišljenje da su stvari mislim najme itak koji je pomiješa, koji pomiša halal i haram. Uh, Allah za najviše znači uh, bliže je bliže je ono uh, ono prvo mišljenje. Uh, zašto je bliže? Zato što, znači, na početku Adisa kaže, zaista je halal jasan, zaista haram jasan, a onda dolazi, kaže, između njih su nejasni stvari. Između čega? Između halala i harama. Odnosno, nejasni su čemu? Nejasni su da su halal ili su haram. Znači, nisu jasni, njihov šarijski status, ili su halal ili su haram. A da to sada se dođe s novom kategorijom, da je, to, da je to menzile da je to stepen između halala i harama, takav stepen jel... Takav ka Stepin možemo samo tumačiti podugo što je ovde naveo Ibn Hader, a on kaže jedno sljedeće tumačenje. Šta bi moglo biti te nejasni stvari kaže, kaže to su kaže uh, on rezimira stavo učenjaka koji su šta su to nejasni stvari u hadisu. Kaže to kaže to stvari da da da zahirijen. Kaže to su, kaže, to su, uh, to su pitanja mesela, kaže čiji argumenti dozvole i zabrane uh, argumenti su oprečni jedni drugima. Pa zbog toga ne znamo jesu, jesu halal ili su haram. Znači, neki argumenti širijetski ukazuju da je to halal, a neki ukazu, da je to haram. Ili ako uspocimo na neke fiske propise, poput toga recimo, planšćan primjer pa toga da gdje, gdje širijetski argumenti jesu, su suprostavljeni, pa toga dali dali dodir šakom uh, polnog organa, da ako šakom dodirim polni organ da li kvarja abdest da li kvarja abdest pa imamo jedan hadis u kojem došlo jasno da kvarja abdest a u drugom hadis oba do ustoda u drugom hadisu došlo da ne kvarja abdest onda svo onda sad drugo pa dobro koji je ispravan koji šta koji stav i tako a, znači znači pitanja me sjedlo šedio imam mnogo Uh, drugo mišljenje koje navodi Ibn Hajar, kaže, to je Ihtilaf u lalema, wahada kažendrži tahtilala. Uh, drugo mišljenje kaže u stvari, sva, sva pitanja u kojem su učenjaci razišli oko njih, da to potpada pod nejasne stvari. S tim da ovo mišljenje, jel, ovo, možemo vidjeti da, da je upitno, iz kog razloga? Pa zato što imamo, znači, procentalno rečeno, mi imamo negdje 70-80% mesela u Fiku, u kojem su učenjaci razilazi. Znači, ispašli nejasne stvari, znači, većina stvari u slama ono su što je malo Š to ne mora značiti ako nečega su učenjaci, da propis toga nije jasan. Razlozi za izlaženje su a, a, mnogo je njih a, a to ne znači da ako su razloži nečemu znači a, nejasno je i raz što hoće šta šta šta ti bude odgovara i i tako dalje što poznato u praksi imamo taj problem. A onda im nađe navodi u treću stvar i njoj naginje kaže u stvari da su nejasne stvari kažemo semmelkruh. Kaže nejasne stvari, stvari kaže to ono što je nekruh. Nekruh je jedan Pokućena. Zašto? Kaže, zato što je, su nejasni stvari razvučene. Kaže, razvučene su između toga, da li da se uradi ili da se ne uradi. A to imamo u definiciji mekru stvari. I onda objašnjavamo, znači, drugmu je tekstom. Toga. Što je to, što bi se nejasni stvari trebali svrstati u mekruhu. Sve ono što ušarijat u mekruhu. Kaže, između ostalog, oni koji mnogo čini mekruhe u Islama, ono da se zna što je mekruh, kaže, time u stvari, kaže, tes, eh, tesiru fihi džuretu alertekabil menhijanu. Kaže, time on sebe dovodi u situaciju sa činjenjem stalnih mekruha da dođe u situaciju da učini ono što je haram. Jer kaže, ako bi uzeli, onda to pojašnjava, da ne navodi na aravskom jeziku, pojašnjava, ako bi uzeli da je ono što je nejasno, da je to haram, onda bilo jasno da je haram. Ako bi uzeli da je halal, onda ne, nema tu nejasnoći, nego mora biti nešto da između se. A između halala i harama je, kaže, mekruh. I oni nagu u tom stavu iznoju izno razne argumente, pojašnjavajući to, zašto je, zašto je ono, Mekru. A onda navodi mišljenje da, je, da su nejasne stvari, da su nejasne stvari u stvari oni bumba koji su dozvoljene. Da su nejasne stvari koje spomenuti ovdje u Hadisu, to, znači, one su dozvoljene, očeći u osnovi su dozvoljene. I tako dalje onda pojašnjavao i odgovor na to, da ne ulazimo u detalje tome. Nam vas interesuje ovdje glavna stvar, najbitnija stvar, kada znamo to da u Šerijatu ima jasni stvari koje su, koje su halal, dozvoljeno i raditi, oko toga nema dileme. I imamo drugi stvari jasni koji su haram, postavlja se onda pitanje ovdje, znači postavlja se pitanje kakav je propis tih nejasnih stvari, kakav je propis činjenja nejasnih stvari. Ako nama nešto nejasno, kakav je propis da učinimo to što nam je nejasno. I onda po ovom pitanju, ovaj, po ovom pitanju čenjaci navodi ovaj, navodi se više mišljenja, prvo u osnovi, U osnovi, znači, činjenje tih nejasnih stvari, kakav je širijeski statok, je li to haram, je li to halal, je li to mekruh ili nešto četvrto, i onda podjela ljudi sprem ophođenja prema nejasnim stvarima. I kako, kako može biti nekom nejasno? Šta to znači da je njemu nejasno i ako učini, kakav je propis učinio, znači da li je učinio prekrišaj ili nije učinio prekrišaj. O tome govorimo. Prije nešto spomenuti te kategorije ljudi u opvađenju prema nejasnim stvarima, samo da navedeo znači da učenjaci imaju otprilike neka četiri mišljenja oko toga. Kakav je propis činjenja ovih nejasnih stvari? Pa recimo skupna učenjaka kaže, činjenje nejasnih stvari je haram. Što haram? Pa kaže, zato što ima u tekstu hadisa, u istom tekstu hadisa, da onaj ko ostavi, kako došlo u hadisu, <kuh> men ni kaš buhat onaj ko se kloni ostavi te nejasni stvari ka kad stebrali dini va jerdini. kaže svojju vjeru i svoj svoj čast. Ako bičiko znači, tre načak se čuva niji da bi se čuvo svoj vjeru, svoj čast može biti nego Haram. I time dokazuju s tim dijeloma hadisa kažu da je Haram Jerona, kaže, ko ne sačuva svoju vjeru i svoju čast, on je upovo haram. Druga skupina čaka kaže, ne, nejasne stvari su svali obrnuto. Halao su, dozvoljene su. Šta je dokazan za? halao? Kaže, isti tekst hadisa. Došlo, kaže, u hadisu, u hadisu, tekst hadisa kaže, kera'i jera' haudel hima. Došlo je opis toga, šta znači, upasti u, u sumnjive stvari, nejasne stvari. Kaže, poput pastira koji čuva svoje stado oko zabranjenog mjesta. Kaže, ako on čuva oko zabranjenog mjesta, znači on nije upao zabranjenog mjesta. Čuva oko zabranjenog mjesta, što znači da je halal. Samo što je nejasno. Dobro. Treći stav učenjaka kažu, kaže, niti je haram, niti je halal. Nešto između. Ne kažemo da je to ta nejasna stvar. Znači ona nema status ni halala, ni harama. Odnosno, između jasnog halala, između jasnog harama. Šta je to dokaz? Pa kaže tekst Hadisa. Tekst Hadisa kaže bejne huma. Između halala, između harama. Te su nejasne stvari. Znači, niti je haram, niti halal. A onda dolazi četvrto mišlje učenjaka koji kažu da je to mekuš. Je to je opisu kruha. Kad nešto niti je halal, niti je haram, onda, onda to je kategorija me kruha. Znači, čovjek, ako učini ga, nema kaznu. Znači, ako učini, nema kaznu. Ali mu je me kru pokuđeno je da to učini. Nači nimo halal. treba bi to ostaviti. Ali ukuđeno je nema griha. Dok haram ima griha. Dok, dok halal je pokuđeno, do halal je dozvoljeno, Dozvoljeno radiš, a a bekruh je pokužno da uradiš, ali nemaš griha ako uradiš. Tako da je to kaže između toga dvoga. Allah najzvolj. I čak i čak i pito miše, koji oni koji kažu da je a, propis nejasni stvari, u stvari kaže nemam nikako stava o tome. Imamo kad ne te vakafan. Ne nema suda o tome uopšte. Treba ga ostaje, treba se klonta, nemamo suda. Ne ima ne možemo reći koji je šerijski status toga. Upadanja činjenja nejasni stvari. Pa imamo recimo tasčan primjer, onaj poznatih hadis uh, Mutefeku na Lehi. Od poslanika, sam što je došlo, vezano, uh, pardon, ima, Mutefeku, nego je bilo je Buhari od Sunsahiju, kada je poslanik, s.a.v. našao našao Hormut, Temru ili il Datul, koja je bila pala na zemlji kod sebe, u svojoj kući. I onda on kaže Leula enni, ahša en tekune mine sadekati le ekeltuha. Da se ja ne bojim da nije ova datula od sadake, a sadaka je njemu bila zabranjena, ja bih kaže pojeo. Nač nije mu sumnjivo to ta datula bila. Da li je bila, da li je, da je kao sadaka? Ili je ili nije sadaka, kao hedija. Nije mu bilo dozvon hediju, ali nije bilo dozvon sadaku. Samo zbog te sumnje stvari on je to ostavio. A njen status, kako možemo reći njen status, je li haram bila? Ili je mekluh? Ili halal? Teško je na osnovu ovog zaključiti. Naravno, kad ovo pridružimo ovdje, ovom hadisu, da se čuvamo nejasni stvari, kako ne bi upali u haram, i tome dodaju oni poznati druge hadise, poput ona hadis, doćan jedan od 40 nevej hadisa također, da maju ribok ila ma laju ribok ostavi ono što ti je sumnjivo a čini ono što ti nije sumnjivo uočimo o tom hadisu ili ako, ako sjetimo onog hadisa uh, hadisa dugog hadisa u kojoj bilješ Buhari o sumnom saihu vezano za lov pa kada poslani ono pojašnjava kada, kada se pošalje pas <clears throat> pošalje se pas da ulovi uh, životinju koja se lovi, da je, da je donese I ti za svoga psa si spomenuo bismillah, imaš nijet i rekao si bismila i poslao si ga. A onda dođeš do tklijena ulovljenog i vidiš svog psa i drugog psa. I kaže, poslani se no tom hadisu, La te'kul inama semejte ala kelbike, volentu seme ala, gaj, ala gajri. Ker nemoj jes to meso, Ja ti kaže, ti si isgovorio bismilu za svog afsa, a, a, a, a, a kaže nisi isgovorio za drugogsa. A ne znaš koji od njih je ubio, zadržao i ubio životinju. Taj blin. I zbog toga, znači zbogoga što ti je sumnjivo nejasno stanje, toga ostavljaš. Ovi svi hadisi ukazuju znači da nejasne stvari, sumnjive treba ostaviti. Jese pozbije samo jel ostavljanje tu zbog toga što je bolje da se ostavi, ili zato što je haram, ili zato što je mekru Ili ako bi uzoo, nema smetnije. Halal. To je ta dilema koju mi ovdje govorimo. Znači, koji je propisti i nejasnih stvari. E onda, naravno, nakon ovog onda dođe pitanje toga, pa dobro, ovaj hadisan govori u stvari, da mi na osnovu ophođenja prema nejasnim stvarima možemo ljudi podijeliti u tri skupine. Prva skupina, a to je, koja se odnosi, u stvari nije ni spominuta ovdje. Uvijek dvije skupine. Hadisu, tekstu hadisa, van, uh, uh, po vanjskom uh, uh, poimanju hadisa. Treća skupina nije spomenuta, a to je u stvari učena osoba. Ali, koji uzima ono što je kod ljudi, kod većine ljudi nejasna stvar, on učini tu nejasnu stvar i za njega u stvari nije to nejasno. Ili je učini ili ne učini, ili je ne učini zato što je, što je na osnovu njegovog znanja haram ili učini zato što je na osnovu njegovog znanja halal. I u stvari ova kategorija je najbolja kategorija. Najbolja kategorija u ophođenju prema nejasnim stvarima kategorija alima učenjaka. Jer on se ophodi na osnovu znanja. Na osnovu širijaskog znanja koje ima, znači nesljedeći strasti, nesljedeći neznanje, on se ophodi prema toj nejasnoj stvari. I to je najbolja kategorija. Nasvite se obje dvije koje, druge s koje spomenuti u hadivisu. A to je druga, doćela bi treća kategorija. Osoba me yetqi hadi shubab. Znači osoba koja se pazi i čuva tinejasu stvar. Zbog čega se pazi? Zato što nije jasno je za u redu ili nije u redu. Treba li igrati ili ne treba ih raditi. I da bi se sačuvao, znači da bi se sačuvao uh, haram, da bi se sačuvao, da psuva svoju vjeru, znači svoj, svoj čast, on se kloni toga i ne upada u to. A uh, Ta kategorija ljudi, to je u stvari ona kategorija na koju postiče ovaj hadis. Znači, ova kategorija ljudi koji se ovako ophodi, ona je bolja. Ona je bolja kod alazdelešanu i na nju postiđe hadis. Ono što ti nije jasno, nije ti jasno propis toga, da li je halad, da li je haram, kloni se toga. Dok ne nauči, dok se ne pojasni. Kad budeš znao, znao propis toga, postane ti jasno, onda za tebe više nije nejasna stvar. To je bolje i sigurnije. Femen tereka isti braen, kao što došlo u Urivajetu, lidinih i vrdi fakad kaže Ko ostavi nejasnu stvar, isti braen, da bi sa čuvao lidinih da bi sa čuvao svoju vjeru i svoj čast, fakad selime. Oni se oni se spasio. Što znači da je to ono što je poživno. Da, da je, da mozim danak se u ovom hadisu postiće, da bude u toj kategoriji ljudi. A onda se postoje pitanje, dobro, šta je sa drugom stranom? Šta je se sa onom, osvara, trećom kategorijom? Onaj koji upada u nejasni stvar. Čini nejasni stvar. E sad se postoje ovdje pitanje. Ta nejasna stvar, je ona nejasna kod ljudi ili kod njega? čuo kategoriju ulazimo znači je li nejasna kod njega ili kod ljudi ako je nejasna njemu samo i on upadnen u nju onda se vraća na ono što je došlo hadisu da se upozorava na to da se postići da se čuvamo ti nejasne stvari on da se potpa onda potpa podovo razilaženje da li je upao u haram ili u mekruh ili između halala i harama ili nešto što je što je što mekruh ili ne kažemo da je halal ni da je haram ili upao nešto što je halal Razilaženje što su spomenli kakav je propis nejasnih stvari. Činjenja nejasnih stvari. A onda, ako je od one grupe znači, učinio je nejasnu stvar, međutim, ta nejasna stvar je nejasna ljudima, a ne njemu. Njemu je jasna, iako on nije alim, nije učenjav. Njemu je jasna, ali je nejasna ljudima. U tom slučaju njemu je dozvoljeno, nema smjetnje i nema nikakve smjetnje da čini tu stvar. Osim što bi bilo dobro... Što bi bilo dobro da je, da je ostavi, da je ne radi. Ako će to proizvest kod ljudi oko njega izazvast neku, neku šubhu, smutnju, pomnijen se mišljenje o njemu, loše će se pričat i tako dalje. Može izazvast problem. Primjer toga je primjer ono što radio poslanik sa lalavom 7. hadisom u Tefeku na lehi. Kada je bio u Itikafu, pa kada mu je došla njegova supruga Safija, pa je on ispratio, ispratio iz mešćida I kada je ispratio iz Mešida, naišla su dva čovjeka. Kada je vidio poslanista ta dva čovjeka, a on je bio, znači, sa, sa njom izašao, bio kao u mraku, onda je on izgovore, inaha safijetu bintu hujeji. Kaže, ona je bio Safija, čerka od hujeja, znači ona bila poriklom od židovanja. A onda njemu kažu, o, lahko poslaniče, pa za sumnjaš, zar, zar misliš da mi nešto loše pomislili? Kao da ne... On je to njima rekao da ne pomisli da on stoji s nekom ženom tamo. ime. zna I onda njima kaže, ovo je Safija, da će Safija, da je njegova Da im odbaci tu šubhu, tu sumnju, to je to što bi moglo šetanu baciti u njihovoj misli, u njihovo srce, da, da pomisli nešto ružno od poslaniku sa lavanicom. I to je poželjno. Ovako čovjek da postupi je poželjno u, u situacijama gdje moguće da ljudi nešto ružno i negativno misliju o njemu, zato što ne znaju činjenično stanje. Poput toga, što mi da, često imamo praksije, da neki brat odriđeno vrijeme života živi onako klasičnim običnim životom i odampu se desi, on dobije on auto, voza on dobro auto, kuću negdje nabavi kupio Otiđam pun ekipe, tak ima nešto ima. I odmah sa strane šta ljudi pa da ako i bilo ukro ta baka te za neku službu. Nešto, ne ne i normalno znači. Mora se znači izgovorima upadnu tu i vjernici. Upriču o tome otkud njemu bilo. Njima nema vidljivo znaju njegovo stanje otprilike da nije treba ne može to imati ono, ono na priča ono pranje noći to i onda oni nađu rešenje za to otkunjem tajno otkod njemu taj metak tada je pojeo da on kaže ljudi moji ja dobio od toga i toga kao hedio ili kupio da na rate plaćam pojasnio ljudima sjedni negde sjedio kaže ljude da ne bi vam šetan kola oko kroz krv šaputao nešto o tome tako i tako sam dobio pojeo no tada kaže Poželjno da onaj ko radi, vodi neku organizaciju, političko održenje, ovo ili ono, nije bitno, da vodi grupu ljudi i e, neki se i metak se nešto usmjeri, neku stvari, ljudima vaštinom izgleda da je tu mahanuti metak, nesto, ugradio se i tome slično. Poželjno ta osoba kaže da pojas iznese ljudima jasno šta se desa, ne da kaže Allah zna, kaže. Allah zna, mene, Allah, ja. Allah zna, ali odeše, ode ljudi pričaju, iznesu priču. Znači, u ovakvim situacijama ti radiš čistu, jasnu, halal stvar, međutim, ljudi oko tebe ne znaju tu stvar. I stvori se priča koja nije izgrađena na, na istini, na haku, i poželjno tu je situacija da se iznese. Da se kaže, na, tako, na takav način stekao sam taj metak, imam taj, taj položaj, u tome slično nije bitno, da se, da se otkloni ta sumnja koja je moguća da, da se desila kod ljudi to je što se tiče znači ove tri kategorije. Rekao smo kategorija onih učeni koji znaju, onda oni koji, a, koji čuvaju se ti nejasni stvari, učenici koji znaju, oni smiju raditi, nejasne stvari su njima jasne, znaju propis toga, oni kojima nejasno, oni se čuvaju toga, paže, to je to je znači druga postepenu stepenu kaliteta, druga po stepenu kategorija. Treća je oni koji upadaju, upadaju u sumnjive stvari, a ne znaju propis toga. Pa je moguće da upadnu u haram znači moguće da upadnu haram. Ovde možemo ovdje možemo, na, ovaj, ovdje možemo da, da bi ovaj plastični svatle ovdje možemo na ovaj pojasnit primjer ovaj ovi nularce bezalkoholne pive. Što? Pa zato što kod naš još uvik dan danas kruži priča o tome kako je ona haram, kako ona ima nešto 00001 i kako ona i tako dalje i onda jedni drugi optužuju, jedni drugi ima ovaj Dovode upitnost i vjeru, jahlak i, i tako dalje, ako neko nekog vidi da je on negdje sa Bavarijom se našlo. E, ovo možemo, znači pod ovu, pod sve pod sve tih kategorija. Evo prva kategorija, učen čovjek, ali kupi pivu, pije nularcu, tu pivu, da kažemo pivu, znači rećemo ovaj, izvorno kažemo, ili ovaj, uh, suk od ječma, suk od ječma. Alim pije zato što je halal. Zna da je halal. Ja ne znam alima normalnog danas na Dunjalku koji je haramio bezalkoholnom pivu. Jer ne može biti alim ili haramik. Kako ćeo haramiti, ono što ne ima alkovala. Znači, kategorija je jasna. Za alima zna i uzok, upiju i popiju. Ovi drugi što se, znači, ne zna sumnjivom. To možda sve da neko je tu tek ono počelo se možda držati vjeri i ovaj nema znanja o tome i sumnjivom. Za njega je bolji... Da ne uzima, ne pije, dok ne sazna ne pita. Pita, učeni, pročita, naže. Da je bolje da se kloni toga. A rekli smo toga što, što ti je nejasno, što treba se kloniti, ono može biti, može biti, znači, shodno razilaženčenjavs, može biti alal, može biti hara, može biti merkru, može biti nešto veine mezileten, između, između, između, između ovaj dva stepena. A onda onaj, ona treća, treća grupa što smo spomenuli, to je onaj koji učini ono što je nejasno on da gleda prema kome je nejasno nejasno ljudima oko njega ili je nejasno nejasno njemu samom ako je nejasno ljudima oko njega a njemu jasno znači on saznao da je halal da nema smetnje da, da da kupi da popije znači njemu je dozvoljeno to nema grijeha u tome nema nikakvog haređa nikak smetnji a znači ako, je, ako ljudna s tim da je bolji da je bolje da on ljudima Ako dođu sati da, da pojasni, da kaže da ona u redu, da su učinjaci izali fetve, da je halal i da nema dokaza da je haram, da kraj, kraj van, nije alkohol, da se trebamo tako da bi uh, Znači, bolje da ne bi ljudi rekli, a vidi ga, jel? I tako, to mu je navika od prije ono što i prije oli i tako dalje. Ovaj. Ili ono, znam, kaže jednog popio deset komada i kaže jednog ljulja se, o dajte. Ovaj, znači, to je neki primjer da navedemo tome kako bi se mogli provući kroz, ova, kroz, ovih nekoliko, kroz ove tri kategorije koje smo ovdje spomenuli. A onda ovdje na kraju imamo, ovaj možemo ovdje sad navesti, niz predaja od, od selefa ovog umeta koji su govorili o tome kako čovjek treba da se čuva sumljivi stvari. Ta sumljivost, znači, ona je relativan pojam. Nekom je nešto sumljivo nejasno, a nekom drugom koji ima znanje, ono im nije, nije sumljivo i nejasno. Pra tome, znači, ta stvari, Ta stvar je ovaj, upitna, upitna odnosno vraća se na znanje i stepen onog koji, koji ulazi čini tu nejasnu stvar. U hadisu je također ovdje došlo stvari spomenuti. Znači, hadis ovaj inače dokazuju, sa njim učenjaci dokazuju vrlo bitno pravilo šerijatsko, a to je sedozeraja, zatvaranje puteva koji vode u haram. I te je poznato, poznato fisko ili šerijatsko pravilo, jese zatvaraju putevi koji vode u haram, plešan primjere toga što su učiteljanci navodili da se za, da se zabranjuje da se zabranjuje sve što vodi u širk. Naši zabranjuje se i mali širk, zabranjuje se i novotarija koja je vezana u tim akidasti stvarno da ne bi odvela u veliki širk. Dođe ona novotarija e uh, i mali shirq dođe znači nekako zaštita koja za, sprečava da se dođe do najveći najvećeg, uh, najvećeg griha a to je do velikog shirka. Ili uh, zabrana zabrana stvari koje vode uz ina luk. imamo mnoštvo propisa koji koji su došli šerijatu, uh, kojima došla zabrana uh, uh, koji samo posebi gledaći onako ne ne da ne prestaje neki ne znam uh, nema ne nekog Uh, jasni stvari š, uh, nama logični zašto je haram, ali zatvara se putev da ne bi odel haram uh, vezom za zinalog. Recimo, zabranjeno je muškarcu, kako, kako na ženac, povići malo učenjaka, zabranjeno muškarcu da se osamnije sa ženom strankinjom. Osam se sa ženom strankinjom, ne može znaći da čin zinalog, ne može znaći što ti to učiniti, čak što možda pogled. Ali je zabranjeno to zašto? Zato što može odvesti u zinalog. I takvi niz propisa imamo. Da je ženi zabranju, da je izađena mirisana, da je, ženi, da je žena obaveza da se da se pokrije propisno i tako dalje. Znači, takvi propisa imamo mnoštvo koji su vezani za relaciju muška i ženska. Ti propisi, mnoštvo harama, oni su zaštita da se ne dođe do, do, do finalnog, znači, najvećeg harama, a to je do zinaloga. I slično tome imamo ovaj primjer zatvaranje puta koji vodi harama, a to je zabrana pijenja malo alkohola koji opija znači alkohol koji opija u velikim količinama zabra, zabranje ga piti u malim količinama. I to je, znači, to, to je, to je čak došlo u, ovaj, u tekstu hadisa. Da ne neko rekao, pa dobro ja popijem malo jel? ne napijem se, tu sam malo razdravlja na cirkulaciji. A, ne, zabranjeno i tu Zabranjeno i to, jer to, svar znači, to put koji vodi u ono gori opasnija to je da se, da se osoba napije, da se oduzime pamijeti, da uradi ono što se radi u stanju, u stanju alkohola. I takvi primjer imamo mnošto. Znači, od hadisa sa kojima se dokazuje ovo pravilo, sredno do raja, zatvaranje puteva koje vodi u haram, normalno o tom o, o, glavno učenjaci govore, ne nekom od nas padne ovako nešto razmišljaka, pa ja bi zatvorio puteva, haram je ovo, haram je ono to, znači smiješno, znači to učenjaci pojasni i oni pojašnjavaju. Dobro, Uh, još na kraju hadisan došla uh, jako bitna stvar, a to je spominje se, spominje se organ u tijelu. Ako je on valjan, valjan je čitao tijelo, ako on pokvaran, pokvaran je čitao tijelo, a to je u pitanju organ srca. Uh, organ srca ovdje, znači imamo zanimlju stvar, ovaj, uh, da, se, da se navodi, uh, na, možemo sad govoriti, dači o srcu se može posebno daže predavanje. Ne o srcu, ono, ono, ovaj, uh, ono sufijski, o srcu, nego govorim baš ono što došli šrijeski tekstu. Znači, odakle je nasela riječ u aratskoj jeziku u kalbi? Da li je nasela od kalbebe u kalibu, nešto da se obrče, prevrče nestalno, ili je nasela zbog drugih razloga što došlo u aratskom jeziku, da je to nešto hali su šeji, nešto čisto, originalno, nečega, ili je nešto što je makluben, okrenuto na opačke i tako dalje. Znači, imaju ta tri neka mišljenja. Odak, odak, odakle, osnova riječi srca, glavno većina većina ovaj učenjaka jezika, je natova gramatičara, da je u stvari riječno se nastalo od kallebe i u kalibu, odnosno, da je nestano, da je prevrtljivo. E, a onda imamo ovaj zanimljiva stvar, ovdje postavlja se pitanje ovaj, otkud, šta ima smisla da se završi hadis sa ovim završetkom. Hadis govori o halalu, jasnom, o haramu, jasnom govori o nejasnim stvarima i na kraju kaže ima ima kaže jedan organ tijela koji valjan valjan je čitavo tijelo koji je valjan i on je čitav bio kakije veze ima sa srce, s ovim prijetnim spomenuti Imali kakve veze a inače ovaj, ovaj dio hadisa ovde sa sa njemu učenjaci takođe dokazuju da je da je srce da je u srcu da je organo srca smještena smještena ljudska pamit, njegov razum njegov iman što se uh, uglavnom kosi, direktno kosi sa onim što mi učimo u školama, što nauka danas tretira da je u stvari razum, da su razumske funkcije, osjećajne funkcije, uh, da su u mozgu, da srce samo pumpa krv radi raznošenja hrane, uzimanja ugljeni dioksida, raznošenja uh, kiselnika i tako dalje, poznate onaj proces. A onda mi imamo kuranski ajit, imamo ovaj hadis, Kur'an kaže: "Vlakad zar'na la jahannama katira min mi stvorili za džehenema mnoge džine i ljude. Lahum kulubun la yafqahuna biha." Oni imaju srce sa kojim ne razumju. Srca koja ne razumju. Logično kaže ovdje pamet, ima i mozgov, sa kojim ne, kaže srca koja ne razumju. Takvi hajete imate koliko hočete Koranu, u kojima se razum, osjećanja, razmišljanja, ibret, poenta Sve vraća na srce. Inafi dalika la dikra limen kanalahu qalb. Koju to me opomena onome ko ima srce. Da je, je, je, je pamet u mozgu bilo bi u tome je opomena onome ko ima mozga. A ovdje kaže ko ima srce. Što kaže znači, da je u srcu pamet. I zato kaže sa kao što kaže Ibn Hadžer kaže ustederlu kaže bil hadis alla an dokazuje se sa ovim hadisom sa ovim hadisom što vode naveli kaže da je aql je pamet razum da je u srcu i vecina mufasira mufasira ovde kažu uh, da je znači ovde o uzimanju ibreta razumijevanju i ostalo stvarno kao spominje od kuranskih ayatima da se ovde odnosi na qalb odnosno da se u srcu da u srcu da su srcu centri ti stvari ti funkcije koje su spomenute A onda ovdje jedno nagradno pitanje, kad se već dođe do toga. Danas je poznato da se može izvršiti presađivanje srca. Da tako, uspješno se presađuju srca. Neka osoba na smrti i uh, umri zbog nekog nekog drugog organa, ne srca, i uzme se njeno srce i presadi, uh, presadi se u srce drugom kojem srce je, jel, bolesno i umriće zbog srca. I ta, ostava, ta osoba dalje živi. E sad pretpostavimo da osoba da osoba koja koja boloji od srca, je musliman, srčani balesnik. A tamo na drugom mjestu neki nemusliman, kafir, umire zbog nečeg drugog i uzmu i on dozvoli da se njegovo srce uzme i da se presadi u srce muslima, tijela muslimana. Da li je, znači, a srce njegovo kafirsko, Njegovog kafirsko srce da se presadi u tijelo muslimana. Je taj musliman i dalje je musliman ili je otišao mu iman? treba prim šehadec, govor ponovo ući islam, da li se broje ono prijašnje djela broje i tako dalje. Na to će nam odgovoriti neko od, od prisutnih poslijinšala. Znači, ovaj hadis ovaj hadis, znači govori o jednom, na kraju završava sa hadisom, zašto sa hadisom? Pardo, sa Hadisu sa srcem, govori, govori o srcu zbog toga što srce zna bit bolesno. Srce zna bit bolesno. Fihulubihi mered Amir Tavu, je li u njihovim srca, srcima bolest ili su oni posumljani? Fik, ulubim, meradom, fazade omulom, meradom. U njihovim srcima je bolest, pa je Malašanu ono još povećao bolest. Što, kakva je bolest? Kakva je ovdje bolest i riječ? Riječ je o bolesti, kao kažu uh, uh, mu Fesir u kuranskim majetima, gdje god se spominje bolest u, uh, u srcu da ima bolist. kažu to je bolest nifaka munafikluka, bolest šeka, sumnje u ono što je došlo da lažano objave, bolest kufra, bolest kasveta tvrdoće srca, da ne osjeća, znači, ne, ne, ne, ne, ne suosjeća sa šerijaskim tekstojima, kibura, oholosti, hekda, a to je mržnje, i haseda, zavisti, da se da, da, bolest srca se vraća na to. Kakve to onda veze ima s ovim halalom, haramom? ne nejasni stvari? Pa ima veze. Ako ti srce bolesno, ti ćeš filozofiju do pritodnog pa ćeš naginjat ovome i onom. Počeće ti ono što je, jasnija, a, što je jasni haram da ulaziš u njega jer ti srce bolesno. Ako ti srce bolesno, znači preći ćeš čak u i, i, u u tu tudo da da o haramiš ono što je halal. A da ne kažem nejasni stvari, jel postanu sasvim normalna stvar. A, ta veza znači, može se spostati između šetka Hadisa sa zravljenjem srca sa prijetotnim dijelom. Da je znači zdravo srce Zdravo srce bi trebalo prihvatiti onako kako je pojašljeno hadisu, kako da se osoba obhodi prema, prema nejasnim stvarima. I time sam zašli u komentar ovoga hadisa, molim je lažana poveća fiku vjeri da nas učini bogobojazni. Svane kad lahome vjantke, esha do en la ilah ilan tesla, klitevom tubu i